Kavagocsi Tosikadzú, mielőtt a kávé kihűl. Egy különös városi legenda szerint egy bizonyos városban volt egy kávézó. Ennek a kávézónak volt egy széke, amelyre ha ráültél, de csak akkor, visszakerültél az általad megjelölt időbe. Azért nem ment ez olyan könnyen. hogy ez bekövetkezzen, fölötti bosszantó szabályokat kellett betartanod, és pedig. 1. Kizárólag azokkal találkozhatsz a múltban, akik megfordultak már a kávézóban. 2. Bármit teszel a múltban, az nem változtatja meg a jelent. 3. Amikor azon az egyetlen széken ül már valaki, te csak azután telepedhetsz oda, ha ő elment. 4. Múltbeli látogatásod során nem mozdulhatsz el erről a székről. 5. Csupán addig maradsz a múltban, amíg a kávét ki nem hűl. És még nem ér véget a bosszantó szabályok sora. Ám ezek sem akadályozzák meg az újabb és újabb próbálkozásokat. A kávézó neve Funikuli Funikula. Szeretnél te is visszatérni a múltban mindazok után, amit erről a kávézóról hallottál? Ha visszatérnél egy múltbéli naphoz, kivel találkoznál? A szerelmesek. Hű, már ennyi az idő, ne haragudj, de mennem kell, motyogta a férfi, és már fel is állt, hogy magához vegye a sportáskáját. Hű, hm? nézett rá a nő mérgesen. A férfi nem mondta, hogy vége köztük mindennek. Ehelyett komoly beszélgetésre hívta őt, a nőt, akivel három éve voltak együtt. Majd váratlanul bejelentette, hogy Amerikába megy dolgozni. Nyomban indul is, és néhány óra múlva már felszáll a gépe. Noha nem ejtette ki száján a szakítás szót, a nő tudta, hogy a komoly beszélgetés pontosan ezt jelenti. Most arra rájött, megkorát tévedett, amikor azt gondolta, remélte, hogy esetleg megkérik a kezét. Mi az? kérdezte a férfi szárazom. Nem érdemlek meg bővebb magyarázatot? kérdezett vissza a nő. A férfi különösen utálta ezt a hangnemet. Az alaksori kávézónak nem volt ablaka. A plafonról lecsüngő hat ernyős lámpa szolgáltatta, meg egy fali lámpa a bejárat közelében. Ennek eredményeként a kávézó belseje örökösen a megsárgult fényképek tónusára emlékeztetett. Óra nem lehetett volna megmondani nappal, van-e vagy éjszaka. Volt ugyan három nagy darab antik fali óra is a kávézóban, csak hogy mindegyik számlapja más-más időt mutatott. Vajon ez szándékos volt? Vagy eltörtek a mutatók? Aki először járt, itt nem értette, mi ez az egész, és saját óráján nézte meg az időt. A férfi is így tett. Miközben az órájára pillantott, dörgölni kezdte a homlokát a jobb szemöldöke fölött, és enyhén előre tolta az alsó ajkát. A nőt felingerelte ez az kifejezés. Miért vágsz olyan képet? csak nem sajnálsz, fakadt ki. Nem, hova gondolsz, felelte a férfi megszeppenve. Dehogy nem, sajnálsz, erősködött a nő. A férfi újvent előre tolta a ajkát, nem nézett a nőre, és hallgatott. Passzivitása még inkább felingerelte a nőt. Azt akarod, hogy én mondjam, ki? vágta a férfi fejéhez, és a mostanra kihűlt kávéjáért nyúlt. Nem volt már semmi íze, édes löty volt csupán. Ez még jobban elkeserítette a nőt. A férfi ismét megnézte az óráját, és számolgatni kezdte, mikor kell felszállni a repülőre. Hamarosan távozni fog ettől az asztaltól. Újjai öntudatlanul megint visszataláltak a szemöldökéhez. Lerít róla, hogy semmi más nem érdekli, csak a pontos idő. A nő ettől végképp elvesztette a fejét. Mérgében levágta az asztalra a csészét, amely hangosan csörömpölve csapódott a csészehajra. A váratlan zaj megriasztotta a férfit, aki most a szemöldöke bilizgálása helyett a haját kezdte húzkodni. Ezután azonban mély levegőt vett, megnyugodva hátradőlt a székén, és egyenesen a nő szemébe nézett. Arcvonásai is, mintha elsimultak volna. Nem látszott már olyan feldúltnak. Megváltozott arckifejezése meglepte a nőt, aki lesütötte a szemét, és ökölbeszoruló két kezét bámulta az ölében. A férfi, akinek kevés volt az ideje, nem várta meg, amíg fölnéz. Nézd csak, kezdte. Ezúttal nem motyogott, mint percekkel korábban, nagyon is összeszedettem beszélt. A nő azonban félbe szakította, mint aki nem kíváncsi a folytatásra. Miért nem nézsz már? kérdezte, és továbbra sem nézett föl. Az előbb még vágyott a magyarázatra, de most már hallani sem akarta. A férfi tesz teljesen megbénította. Csak ült ott, mintha az idő maga is megállt volna. Menned kell, nem? fakadt ki a nő gyerekes daccal. A férfi zavartan nézett rá, mint aki nem érti a szavait mintha a nő is tudta volna, milyen gyerekes és undok a viselkedése, és az ajkába harapott. Bocsáss meg, de fizetni szeretnék, mondta a férfi halkan. Megpróbálta kivenni a számlát a nő kezéből, de az nem hagyta. Én még maradok egy ideig, ezért én fizetek, mondta volna tovább a nő, a férfi azonban egy ügyes mozdulattal kihúzta a keze alól a számlát, és a pult felé indult vele. Egybe lesz! – Köszönöm – szólt a pincérnőnek. – Én viszont azt mondtam, hogy hagyd itt! A nő nem mozdult el a székről, de a számla után nyúlt. A férfi azonban nem nézett rá. Ezer jent húzott elő a pénztárcájából. – Tartsa meg az aprót – mondta a pincérnőnek, és a számlával együtt a bankjegyet is átadta. Ahogy felvette a sportáskáját, a másodperc egy tört részéig a nő felé fordította szomorú arcát. Majd távozott. Ez egy hete történt, mondta Fumikó Kiyokawa. Felső testével az asztalra roskat akár egy leeresztő léggömb. Közben azért ügyelt rá, hogy ne öntse ki maga elé a kávét. A pincérnő és a pultnál ülő vendég, akik eddig némán hallgatták a történetét, most egymásra néztek. Fumiko minden jel szerint igen részletesen beszámolt az egy héttel korábban a kávézóban lezajlott eseményekről. Még az érettségi letétele előtt megtanult hat nyelvet. Miután kitüntetéssel végzett a Vaszeda Egyetemen, egy tókiói gyógyászati cég informatikusa lett. A cég töltött második évében több program vezetőjévé is megválasztották. Szóval igazi okos karrierorientált nő volt. Ma hétköznapi üzletasszonyi öltözéke volt rajta, fehér blúz, fekete szoknya és blézer. Külsejéből ítélve hazafelé tarthatott a munkából. De az átlagnál sokkal jobban nézett ki. Finoman meccet arcvonásaival és kicsi szájával úgy festett, mint valami filmsztár. Még félhosszú fekete haja is csillogó glóriaként övezte a fejét. A ruhája ugyan nem hangsúlyozta ki arányos termetét, ezt azonban így sem volt nehéz elképzelni. Olyan gyönyörű volt, mintha egy magazinból lépett volna ki. Magára von minden tekintetet. Egyszerre volt intelligens és szép. De hogy ezt tudta el magáról, az más lapra tartozott. Nem olyan fából faragták, akit ez nagyon érdekelt. A munkájának élt. Ami persze nem jelentette, hogy sohasem volt férfi az életében, Mindössze annyit, hogy a munkái volt az elsőbség a párkapcsolatokkal szemben. Tökéletesen elégedett volt a jelenlegi állásával. A munkám a szerelmem, mondogatta, és úgy utasította el sok férfi közeledését, ahogyan a porszemet csöpri le magáról az ember. A férfit goró katadának hívták. Rendszermérnökként ő is egy gyógyászati vállalatnál dolgozott, akár csak fumikó. Csak az egy kisebb cég volt. Együtt jártak. Goró három évvel volt fiatalabban őnél. Két éve ismertette össze őket egy közös kliensük. Kapcsolatuk azonban most véget ért. Egy hete Goró közölte Fumikóval, hogy komolyan szeretne vele beszélni. Fumikó elegáns középhosszú halvány rózsaszínű ruhában, bézs tavaszi kabátban és fehér magas sarkúban jelent meg. Amerre csak ment, ezúttal is megfordultak utána a férfiak. Ez a külső ugyanakkor új volt neki, mielőtt goróval járni kezdtek, munkamániás lévén kizárólag kosztümben járt. Még a randiaikon is ez volt rajta, hiszen azokra rendszerint munka után került sor. A komoly beszélgetés emlegetése azonban azt a benyomást keltette benne, hogy ez különleges alkalom lesz. Várakozással eltelve vásárolta hát össze ezeket a másféle ruhákat. Mikor azonban a megbeszélt kávézó elé értek, csalódottan látták, hogy a kirakatban kitett felirat szerint a hely beláthatatlan ideig zárva tart. A kávézó szeparált boxai miatt ideális helyszín lett volna komoly beszélgetéshez. Mit volt mit tenni, más alkalmas hely után néztek. Egy csöndes mellékutcában rá is bukkantak egy kis cégérre. Alakszori kávézóról lévén szó nem tudták bekukucskába eldönteni, milyen belül. Fumikónak azonban megtetszett a hely neve. Egy közkedvelt régi olasz dalszövegéből származott, amelyet ő maga is szívesen énekelt gyerekfejjel. Megegyeztek hát, hogy tesznek egy próbát. Oda bent Fumikó már megbánta a döntését. A helyiség kisebb volt, mint számított rá. A pult és az asztalok mellé egyaránt le lehetett ülni. Mivel azonban mindössze három szék állt a pultnál és három asztal volt, Két-két székkel összesen kilenc vendég fértel. el. Ha csak goró nem suttogva mondja el a komoly mondandóját, mindenki hallhatja őket. A kevés lámpaernyő miatt a hely a régi fényképek szépja tónusát idéző barnás vörösszínben derengett, ez sem volt Fumikó ínyére. Kétes, homályos üzleteket köthetnek, itt gondolta. Ez volt az első benyomása a kávézóról. Idegesen az üres asztalhoz lépett és helyet foglalt mellette. Rajtuk kívül három vendég és egy pincérnő tartózkodott még a pince A legtávolabbi asztalnál egy nő ült. Rövidújú fehér ruhát viselt és egy könyvet olvasott. A bejárathoz legközelebb eső asztalnál egy átlagos külsejű férfi ült. Előtte utazási magazin hevert szétnyitva és egy kicsi jegyzetfüzetbe körmölgetett. Volt azután a pultnál is egy nő, aki lángvörös újatlan trikót és zöld nadrágot viselt. Széket ámlájára vetve stóla csüngött alá. A hajában még hajcsavarók voltak, valamiért ő volt az, aki fumikóra pillantott és szélesen elmosolyodott. A pár beszélgetése alatt többször odaszólt a pult közepetáján álló pincérnőnek, és rekettesen fölnevetett. Fumikó magyarázkodását hallva, Hirai csak annyit mondott. Értem. Valójában semmit sem értett. Csak éppen ez volt a megfelelő válasz. A hajcsavaros nőt Jaakó Hirainak hívták. Törzsvendég volt a kávézóban. Abban az évben töltötte be a harmincat, és egy hoszteszbárt vezetett a környéken. Munka előtt mindig betért ide egy kávéra. A hajcsavarói most is a fején voltak, ma azonban egy sárga csőtöppott, lángvörös miniszoknyát és élénk lila cicanadrágot viselt. A bárszéken ülve keresztbetett lábbal hallgatta fumikót. Egy hete történt, nem emlékszik! Fumikó fölállt és a pult túlsó felén álló pincérnőre nézett. Hmm, lehetséges, felelte az feszengve, de került a tekintetét. Kadzu tokitának hívták. Itt pincérnésködött közben azonban a képzőművészeti főiskolára járt. Csinos arcocskája volt fehér arcinnel és keskeny mandulavágású szempárral. Mégsem volt rajta semmi szembetűnő. Olyasfajta arca volt, amelyet behuny szemmel képtelen felidézni az ember. Más szóval kadzu tökéletesen jelentéktelen volt. Akárha ott se lett volna. Nem mintha ez bántotta volna, azok közé tartozott, akik terhesnek érzik, ha emberek között vannak. És mi van ezzel az úrral? kérdezte Kadzu. Hol van most? Hirai a kezébe fogott csészével játszott, szemlátomást nem igazán érdekelte a beszélgetés. Amerikában felelte mélyhe csóhajtva Fumikó. Ez a pasia munkát választotta a maga helyet, mondta Hirai, és nem nézett Fumikóra mint máskor most is fején találta a szöget. Nem, nem igaz, kerekedett el Fumikó szeme. De hát elment Amerikába, vagy nem? Ha igen, akkor sajna igaz, vágott vissza hirai. Nehezen találta a hangot ezzel a nővel. Nem értettem, mit magyaráztam az előbb, támadt rá Fumikó. Mármint mit nem értettem belőle? A legszívesebben az arcába kiáltottam volna. Nem, menj el! De... Túl büszke vagyok ehhez. Nem sok nő ismerné be ezt, dölt hátra hírai gúnyos nevetéssel. Közben elvesztette az egyensúlyát, és kis hiány leesett a székről. Fumiko azonban ügyet sem vetett a jó kedvére. Maga sem érti, fordult segítségért Kadzuhoz. A pincérnő úgy tett, mintha elgondolkozott volna. Alapjában véve azt mondja, nem akarta, hogy a pasi elmenjen Amerikába, jól gondolom? Összegezte az elhangzottakat. Ő is mindig a lényegre tapintott ugyanis. Most, alapjában véve, azt hiszem, hogy nem akartam, de... Magát aztán nehéz megérteni, jegyezte meg hirai jóindulatú, amiután végighallgatta Fumikó akadozó magyarázkodását. Fumikó helyében ő biztosan könnyekben tört volna ki. Ne menj! kiáltotta volna a szerelmének. Természetesen krokodil könnyek lettek volna. Elvégre is a könyv a nő fegyvere, ez volt az életfilozófiája. filozófiája. Fumikó megint Kadzuhoz fordult, aki továbbra is a pult túloldalán állt középtájon. A szeme könnyektől csillogott. Bár úgy van is, arra kérem, vigyem vissza arra a napra, egy héttel ezelőttre, kérelte semmit sem rejtegetve. Először azonban Hirai reagált erre az eszelőskérésre. kérésre. Vissza az időben, azt mondja, nézett kadzúra szemöldökét felvonva. Ó, oh, hebegte kadzu idegesen. Mást nem is mondott. Évekkel ezelőtt a kávézóról valóban szányra kapott a városi legenda, ami szerint vissza tudja röpíteni a múltba a vendégeit. Mivel fumikót nem érdekelték az eféle dolgok, törölte is az egészet az emlékezetéből hogy egy hete ide esetben éppen teljességgel a véletlen műve volt. Néhány nappal korábban azonban valami varietét nézett a tévében. A műsor házigazdája a bevezetőben mondott valamit a városi legendákról. Fumikónak ekkor jutott eszébe a kávézó. Villámcsapásként érte a felismerés, hogy igen, ez az a hely, amelyik visszaröpít az időben. Töredékes emlék volt a kulcsmondatot, azonban jól megjegyezte. Ha visszatérek a múltba, gondolta, talán rendbe tehetek mindent. Újra lefolytathatom azt a beszélgetést Gorával. Ez a lehetőség nem hagyta nyugodni. Valósággal a rögeszméjévé vált, elvéve a józameszét. Másnap még a reggeliről is elfeledkezett munkába indulás előtt. De utána sem a teendőire figyelt. Csak ült a munkahelyén és az időutazáson járt az esze. Csak meg akarom próbálni, gondolta. Igen, ezt akarta még, pedig pillanatnyi késlekedés nélkül. Napközben hibát hibára halmozott. Annyira szembeötlő volt a szórakozottsága, hogy egyik kollégája rá is kérdezett, jól érzi -e magát. A nap végére szétszórtsága a tetőfokára hágott. Fél óra alatt ért oda vonattal a kávézóba a munkahelyéről. Az állomásról már szinte futott. Kifulladva lépett be a kávézóba, és állt Kadzu elé. Kérem, küldjön vissza a múltba! rontott neki, még mielőtt Kadzu köszönhetett volna neki. Ugyanilyen izgatottan magyarázta el, mi indította mindenre, most pedig feszengve nézett a két nőre. Hirai kajámosollyal méregette. Kadzu közönös arcot vágott, és továbbra is került a tekintetét. Ha az időutazás igaz volna, ez a hely tele lenne emberrel, gondolta Fumiko. De nem tartózkodott mások kávézóban a fehér ruhás nőn és az utazási magazint bújó pasason, no meg hirain és kadzunk kívül. Vagyis ugyanazok voltak most is itt, mint egy hete. Vissza lehet menni, ugye? kérdezte Fumikó idegesen. Jobb azonnal a lényegre térni, gondolta, de most sem lett okosabb. Igen vagy nem? fordult egyenesen kardzuhoz aki a pult túloldalán állt. Ő azonban, mint várható volt, nem nézett a szemébe. <gül> – Köszörült a torkát. Fomikó szeme mégis fölcsillant. Határozott nemet ugyanis nem hallott. Ettől izgalomba jött. – Kérem, küldjön vissza! Annyira elragadtatta magát, hogy egészen úgy tűnt, mintha át akarna ugrani a pult másik oldalára. Vissza akar menni, de aztán mihez kezd, Tudakolta a hirai hidegen, langyos kávéját kortyolgatva. Hát, bocsánatot kérek, felelte Fumikó komoly képpel. Á, értem, vont válasz hirai. Nagyon kérem. Fumikó ezt már olyan hangosan mondta, hogy szavai vízhangot vertek a kávézóban. Csak nemrég fordult meg a fejében, hogy hozzámehetne Goróhoz. Miután betöltötte a 28-at, lakó szülei kitartóan kérdezgették a terveiről. Még nem gondolsz a férjhez menésre? Nem találkozol szimpatikus emberekkel? Ez hasonló kérdésekkel bombázták. Aztán, miután 25 éves hugának is bekötötték a fejét, a kérdések még gyakoribbak lettek. Újabban hetente kapott a témát fértató e-maileket otthonról. A huga mellett volt egy 23 éves öccse is, aki elvette a lányt, akit teherbe ejtett. Így már csak Fumikó maradt szingli a családban. Mégsem érezte szükségét, hogy elsiesse a házasságot. A huga esküvője után kissé változott, azért a hozzáállása, kezdte azt gondolni, nem is lenne akkora baj, ha goróhoz menne feleségül. Hirai cigarettát vett elő leopárd táskájából. El kellene magyaráznod neki, mi a helyzet, nem gondolod? Fordult Kadzuhoz, érzelemmentes hangon, mi alatt rágyújtott. Mintha annyira értenék hozzá, felelte a maga egykedvű hangján Kadzu, és átment a pult túloldalára, Fumikó mellé. Szánakozva nézett rá, mint egy síró gyerekre. Nézze, hallgasson végig figyelmesen rendben, mondta. Igen, hallgatom. Fumikó minden idegszála megfeszült. megfeszült. Visszamehet az időben, ez igaz? Visszamehet, csak hogy... Csak hogy... Bármit is próbál, a jelen nem fog ettől megváltozni. A jelen nem változik meg. Fumikó nem készült fel erre az esetőségre, nehéz is volt belenyugodnia. Hogy, hogy? kérdezte gondolkodás nélkül. Kadzu türelmesen tovább magyarázott. Még ha vissza is tér a múltba, és közli az Izé barátjával, aki elment Amerikába, hogyan érez iránta. Még ha el is mondom neki, hogyan érzek iránta, a jelen nem fog ettől megváltozni. Micsoda? Fumikó befogta a fülét. Nem akarta ezt hallani. Kadzu azonban csak mondta tovább a magáét, pontosan azt, amit Fumikó a háta közepére sem kívánt. Mindez nem változtat a tényen, hogy a pasi elment Amerikába. Fumikó egész testében reszketni kezdett. Kadzu azonban nem kegyelmezett neki. Hiába tér vissza a múltba, tárja fel a barátja előtt az érzéseit, hiába kérleli, hogy ne menjen el, mindez nem lesz kihatással a jelenre. Akkor nem is érdemes végigcsinálni, úgy gondolja? – kérdezte hevesen Fumikó. Csak nyugalom, ne lőjük le a hírvivőt lépett közbe hirai, aki beleszívott a cigarettájába, és nem igazán lepődött meg Fumikó feldúltságán. Miért van ez így? Fumikó tekintete szinte kadzújéba fúródott, ahogy válaszért esdökelt. Miért, miért? Megmondom én magának miért, felelte ő. Azért, mert ez a szabály. Az időutazásról szóló filmekben és regényekben általában azt mondják, hogy az időutazó semmiképpen ne szóljon bele a dolgok alakulásába, mert ezzel megváltoztatja a jelent. Fumiko ezt jól tudta. Például, ha az, aki visszatér a múltba, megakadályozza a szülei megismerkedését vagy összeházasodását, önnön törli ki a jelenből. Ő is hitált benne, hogy a múlt módosítása kihat a jelen. Ezért is akart visszamenni, hogy mindent újra kezdjen. Sajnos azonban erre láthatóan nem volt semmi esély. Mindamellett kielégítő magyarázatot követelt erre a hihetetlen törvényszerűségre. Kadzu azonban csupán annyival szolgált, hogy ez a szabály, és kész. Lehet, hogy Kadzu csak szórakozik vele. Esetleg olyan bonyolult a magyarázat, hogy nem vállalkozik rá, vagy egyszerűen csak ez a szabály. Talán ő sem érti, mi húzódik meg a háttérben. Közönyös arc kifejezése is erről árulkodott. Hirai, mintha még élvezte is volna, hogy Fumikó savanyú képet vág. Nincs szerencséje, mondta, és kéjesen kifújta a füstöt. Már korábban kigondolta ezt a mondatot, és csak az alkalomra várt, hogy Fumikó fejéhez vághassa. De hát miért? Fumikó úgy érezte, hogy minden ereje elhagyja. Ahogy visszaroskadt a székére, eszébe jutott valami. Egyszer olvasott egy cikket a kávézóról egy magazinban, aminek ez volt a címe. Mi igaz az időutazó kávézó városi legendájából? A cikk lényege nagyjából ez volt. A kávézó neve Funikuli Funikula. Valamikor hosszú sorokban álltak előtte azok, akik utazni szerettek volna az időben. Ennek ellenére egyetlen szerencsés embert sem tudtak találni, akinek ez sikerült. Ez pedig azért van, mert fölötté bosszantó szabályok kötik meg a lendő időutazókat. Az első ilyen szabály szerint csupán azokkal lehet találkozni a múltban, akik már jártak a kávézóban. Ez a legtöbb vállalkozónak kedvét szekte. Egy másik szabály szerint bármit tesz is valaki a múltban, az nem változtathatja meg a jelent. Megkérdezték a kávézó alkalmazottait, miért van ez a szabály, de ők sem tudták. Mivel a cikkíró nem talált egyetlen időutazót sem, ezért azt a kérdést is nyitva hagyta, hogy lehetséges-e egyáltalán visszamenni az időben. Ám ha ez még így is lett volna, a szigorú szabályok miatt értelmetlenné vált az időutazás. A cikk azzal zárult, hogy érdekes városi legendáról van szó, noha a keletkezésére nincs magyarázat. Annyit még hozzátett a végén a szerző, hogy további szabályok is léteznek, ezeknek a miben léte azonban ismeretlen. Fumikó kezdett magához térni. Hirai leült vele szemben az asztal mellé, amelyre Fumikó ráoskatt és nagy vígan a többi szabályt magyarázta. Fumikó fejét és vállát továbbra is az asztalapra ejtve a cukortartóval szemezett. Vajon miért nem használ a kávézó inkább kockacukrot? Ezen töprenged, de közben hirait is hallgatta. Vannak más szabályok is. Egyetlen szék van csak, amelyre ülve visszamehet az időben. Érti, ugye? Ráadásul, amíg a múltban időzik, nem kerhet fel a székről. Mi van még, fordultod a kadzuhoz, hirai, aki az ötödik ujján tartott. A múltban töltött idő is behatárolt, mondta kadzu, közben azonban nem vette le a szemét a poháról, amelyet épp törölgetett. Úgy morogta mindezt a foga között, mintha csak magában beszélne. Behatárolt? kérdezte Fumikó, és ösztönösen felemelte a fejét erre a hírre. Kadzu arcán halvány mosoly jelent meg, és bólintott. Hirai megbökte az asztalt. Öszintén szólva ezeket a szabályokat halva, alig ha hiszem, hogy valaha is vissza akarna térni valaki a múltba. Láthatóan mulattatta ez a helyzet. Fumikót is élvezettel figyelte. Régakat vendég, aki magához hasonlóan mindenáron időutazásra vállalkozott volna. Hírai! szólt rá Kadzu szigorúan. Az élet nem habostorta, miért nem adja föl inkább? Tört ki készen arra, hogy folytassa a tirádáját. Hírai! ismételte meg a felszólítást Kadzu ezúttal nyomatékosabban. Nem, hagy. Szerintem jobb, ha mindent előre tud a kedves vendég, nem igaz? <gül> haotázott harsányan hírai. Túl sok volt ez Fumikónak, aki elgyöngülve visszahanyatlott az asztalra. Ekkor valaki megszólalt a helyiség átellemes végéből. Kérem, újra tölteni a kávémat? Ezt az a férfi mondta, aki a legközelebb ült a bejárathoz, előtte az asztalon szétteregetett utazási magazinnal. Persze, mindjárt, szólt vissza Kadzu. Hello! Kadzu hangja végig visszhangzott a kávézón. Egy nő lépett be egyedül a helyiségbe. Halványkék egyberuhája fölé, béz kardigánt húzott. Karmazsinvörös tornacipőt viselt, és egy fehér vászontáskát cipelt. A bőre tejfehéren világított, a szeme pedig kerek volt, és csillogó, mint egy kisgyereké. Szia, Kadzu! Szervusz, nővérkém! Kadzu nővérkémnek szólította, valójában azonban az unoka fivére felesége volt Kei Tokita. Ahogy elnézem a cseresznye vége, mosolygott rá Kei, aki a jelek szerint a legkevésbé sem sajnálta ezt. Igen, a fák jócskán megkopaszottak, maradt meg az illemtudó hangnemnél Kadzu. Udvariasan beszélt most is, mégis másként, mint Fumikóval. Ezúttal lágyabban, kedveskedőbben. Jó estét kelt föl Fumikó asztalától Hirai, hogy ő is oda menjen a pulthoz. A jelek szerint nem mulattatta tovább Fumikóba a szerencséje. Honnan jössz? kérdezte Hirai a jövevényt. A kórházból. Miért mentél oda? Rutin ellenőrzésre? E, igen. Ma egész jó színben vagy. Igen, jól is érzem magam. Kej oldalt csandított Fumikóra, aki továbbra is elfeküdt az asztalon. Hirai alig észrevehetően szentet, mire Kei eltűnt a pult mögötti helységben. Röviddel azután, hogy Kei hátra ment, nagy darab férfi feje jelent meg az ajtónyílásban. Lehajtotta a fejét, nehogy beverje a kereszt gerendába. A séfek egyenruhája fölé, fehéring fekete nadrág, könnyű zakót húzott. Jobb kezében jókora kulc csomót csörgetett. Nagara tokita volt a tulajdonos. Jó estét, köszöntötte Kadzu. Nagara odabiccentet válaszul, majd a bejárathoz legközelebbi vendéget vette szemügyre keskeny mandulovágású szemével. Kadzu eltűnt a konyhában, hogy teletöltse a kiürült kávéscsészét, amelyet Hirai Némán az óra elé tartott, miközben egyik kezével a pultra könyökölve Nagarét méregette. Nagare megállt a magazinjába merült vendég előtt. Fusagi, mondta nyájasan. Az egy futó pillanatig, mintha meg sem hallotta volna, vagy nem fogta volna föl, hogy a nevén szólítják. Aztán lassan felnézett Nagare-ra. Hello, bolintotta udvariasan Nagare. Ah, hello, motyogta Fusagi bamba arc kifejezéssel, és nyomban visszatért a magazinjához. Nagare csak áltott tovább, és lenézett rá. – Kadzu! – szólt ki a konyhába. – Mi az? – dugta ki a fejét a nő. – Kérlek, hívj föl nekem koktakét! A kérés összezavarta Kadzut. – Igen, mert beszokott ide nézni, mondta Nagare, és szembefordult Fuszagival. Kadzu ezt már értette. – Á, igen! – morogta. Miután újra töltötte hírai csészéjét, eltűnt hátul, hogy elintézze a telefont. Nagara egy pillantást vetett az asztalon elterülő fumikóra, majd a pult mögé ment és levett egy poharat a polcról. Előhúzott egy narancsleves dobozt a pult alatti hűtőből, anyag mozdulattal a pohárba öntötte és kiitta. Ezután eltűnt a konyhában, hogy elmossa a poharat. A következő pillanatban újabb dobogása hallatszott a pult felületén. Nagara kérdőn ki a fejét a konyhából. Hirai magához intette a mutató ujjával. Nagare csöpögő kézzel Némán indult felé. Hirai áthajolt a pult fölött. – Hogy ment? – súgta oda Nagarénak, aki konyhai papírtörlőt keresgélt. – Mmm, krákogta kitérően. – Lehetett ez válasz az iménti kérdésre, de bosszus dörmögés is, amiért nem találja a papírtörlőt. Hirai még inkább lehalkította a hangját. – Mi lett a vizsgálat eredménye? Nagara továbbra sem felelt, csak megvakarta az óra tövét. Rossz lett? Tért a tájra Hirai. Nagara arc kifejezése azonban nem változott. Hirai halkan felsóhajtott. Értem, mondta, és a hátsó helyiség felé pillantott, ahol most Kei tartózkodott. Kei gyönge szívvel született. Egész életében a kórházakat járta. Mivel azonban barátságos, gondtalan természettel áldotta meg az ég, mindig mosolyült az arcán, akármilyen rosszul érezte is magát. Hirai mindent tudott erről, ezért is faggatta nagarét. A tulajdonos végre megtalálta a papírtörlőt és megtörölte a kezét. – És te hogy vagy, Hirai? Veled minden rendben, váltott témát a férfi. Hirai nem tudta biztosan, miről kérdezi. Mire gondolsz? kérdezte elkerekedett szemmel. A hugot sokszor keresett, nem, de bár. Á, úgy sejtem, igen, felelte hirai bizonytalanul, és minden ok nélkül körülnézett a kávézóban. A szüleidnek van egy fogadójuk, jól mondom? Igen, van. Nagare nem sokat tudott erről, annyi azonban a fülébe jutott, hogy a fogadót hírai húga vezeti, amióta hírai lelépett otthonról. Nehéz lehet egyedül a hugodnak. Nem, remekül megállja a helyét, kemény csaj, akkor is. Üh, túl régen jöttem el, már nem mehetek vissza, csattant föl Hirai. Nagy pénztárcát vett elő Leopárd táskájából, ami akkora volt, hogy inkább tűnt szótárnak. Beletúrt az aprókre, rekeszébe, ami csörömpölő hangot hallatott. Miért nem mehetnél? Ha hazamennék, akkor sem vennék sok hasznom. Hirai félre a fejét, és bambán elmosolyodott. De Nagarénak láthatóan lett volna még erről mondandója. Akárhogy is van, kösz a kávét, most mennem kell, Vágta el a beszélgetés fonalát Hirai. A pultra tette a kávé árát, felkelt, és úgy sietett el, mint aki a folytatás elől menekül. Mialatt hirai apró pénzét szedte össze, Nagaré futólag az asztalon elfekvő fumikóra pillantott. Láthatóan nem érdekelte igazán ki ez a nő. Lapát kezébe fogta a pénzérméket, és játékosan rázogatta őket. – Hé, tesó! – jelent meg Kadzu arca, aki kiszólt a konyhából. A testvérének nevezte Nagarét, holott az unoka fivére volt. – Mi az? – A növérkém téged hív! Nagare körülnézett a kávézóban. Rendben van, jövök, mondta, és Kadzu kezébe ejtett az apró pénzt. Kogta, azt mondja, mindjárt itt lesz, közölte Kadzu. Nagara rábiccentett a hírre. Vigyázz a kávézóra, létszi, kérte, és eltűnt hátul. Rendben, felelte Kadzu. Mindössze három vendégük volt. A regényt olvasó nő, az asztalon elterülő Fumiko és fuszagi, aki változatlanul a magazinjából jegyzetelt. Miután Kadzu a pénztárgépbe tette az aprót, eltakarította a hírai kávés csészéjét. Megkondult a három fali óra egyike, és ötöt ütött mély zengő kongatással. Kávét kérnék, szólt oda Fusagi a pult mögött álló Kadzunak, miközben fölemelte a csészéjét. Noha már kért újabb kávét, még nem szolgálták ki. Ó, oh, már is, eszmélt rá Kadzu a hibára, és visszasietett a konyhába. Kávéval töltött üvegkancsóval jelent meg újra. Úgy is jó lenne, mocsogta Fumikó még mindig az asztalra borulva. Miközben kávét töltött Fuszaginak, Kadzu odasándított rá a szeme sarkából. Ebbe is belemegyek, ült föl hirtelen Fumikó. Nem baj, ha semmi nem változik meg. Fürgén felkelt a székéről, és kissi túlságosan tolakodón Kadzu elé állt den letette Fusagi elé a csészéjét, de közben összeráncolta a szemöldökét. Hátrált néhány lépést. Um, rendben, hebegte. Fumikó még közelebb nyomult. Vigyen akkor vissza egy héttel ezelőttre. Kételjei a jelek szerint mostanra teljesen eloszlottak. Beszédében nyoma sem volt a bizonytalanságnak. Ha valami egyáltalán érezhető volt rajta, hát... Az izgatottság, amiért visszatérhet a múltba. Még az orcimpálya is kitágult lelkesedésében. Izé, de... Kadzu ügyesen eloldalazott a követelőző vendég mellett, és a pult mögött keresett menedéket. Van még egy fontos szabály, kezdett bele. Fumikó ezekre a szavakra felvonta a szemöldökét. Hú, további szabályok is vannak, fakad ki. Csak azokkal találkozhatsz, akik már jártak a kávézóban. A jelen nem változik meg. Egyetlen szék visz csak vissza az időben, te pedig nem állhatsz fel róla. És korlátozott idő áll rendelkezésedre. Az úján számolta össze az eddig megismert szabályokat. Közben egyre jobban dübegurult. Ez a legrázósabb. Fumikót már az eddigi szabályok is kiakasztották. Félő volt, hogy egy újabb ezeknél is problémásabb hallatán megszakad a szíve. Ennek ellenére az ajkába harapott. Ha ez a helyzet, hát legyen. Hadd hát halljam akkor, mondta összefonva karját a melkasán. Elszántsága jeléül még oda is biccentett Kadzunak. Kadzu felsóhajtott, mintha csak azt mondaná, akkor vágjunk bele. Ezzel eltűnt a konyhában, hogy a helyére tegye a kezében tartott üvegkancsót. Ahogy ott állt egyedül fumikó mélyeket lélegzett, hogy visszanyerje lelki egyensúlyát. Eredetileg arra számított, hogy a múltba visszatérve ráveheti gorót, nem menjen el Amerikába. Ha minden jól megy, ezek után talán nem is szakítanak. Egy szóval eredeti szándéka a jelen megváltoztatása volt. Mivel azonban a jelent nem lehetett megváltoztatni, goró távozása Amerikába és ennek következtében a szakítás sem volt megmásítható. Fumiko ennek ellenére szenvedélyesen vágyott vissza a múltba. Semmi egyébért, csak egy újabb találkozás reményében, és hogy megtapasztalja ezt a csodálatos jelenséget. Nem tudta jót vagy rosszat hozzá -e mindez. Jó még kisülhet belőle, rossz pedig semmiképpen sem bíztatta magát. Épp befejezte a mély lélegzetvételeket, amikor visszatért kadzu. Fumiko arcvonásai megfeszültek, mint az ítéletre váró vádlotté. Kadzu a pult mögé állt. Kizárólag a kávéház egy bizonyos székén lehet csak visszamenni az időben, közölte. Melyiken, tudakolt a nyomban Fumikó, hova üljek? És olyan hevesen forgatta körbe a fejét, hogy majd kitekeredett a nyaka. Kadzu nem törődve az izgalmával a fehér ruhás nő felé fordult. Tekintetét követve már Fumikó is a nőt bámulta. Arra a székre, felelte Kadzu csöndesen. Arra, amelyiken az a nő ül, súgta oda Fumikó Kadzunak a pult túloldalára, de közben nem vette le a szemét a fehér ruhás nőről. Igen, mondta egyszerűen Kadzu. Még szinte el sem hangzott ez a rövid válasz, Fumikó már a fehér ruhás nő felé tartott. Ágról szakadt teremtésnek látszott. Fehér, csak nem áttetsző bőre, éles kontrasztot alkotott hosszú, fekete hajával. Rövid újú ruhát viselt, és ugyan már tavasz volt, határozottan hideg volt még ehhez a fajta csupassághoz. Ennek ellenére a jelek szerint kabátot sem hozott magával. Fumikónak az volt az érzése, hogy valami nem stimmel körülötte. De most nem volt ideje íhes, mivel foglalkozni. Megszólította a nőt. Ézé... – Bocsánat, megkérhetném, hogy cseréljünk helyet? – kérdezte erőtvéve ingerültségén. Úgy gondolta, elég udvarias volt, de a fehér ruhásnő mégsem felelt. Éppenséggel, mintha meg se hallotta volna. Fumikó tesz, fölpaprikázta kissé. Ritkán ugyan, de megesik, hogy valaki annyira elmerül egy könyvben, hogy megfeledkezik a környezetéről. Most is ez lehet a helyzet morfondírozott magában. Újra próbálkozott. Hello! Hall engem? Hallgatás volt a válasz. Csak az idejét vesztegeti. A hang váratlanul érte fumikót a háta mögül érkezett. Kadzu szólt hozzá. Belekerült egy kis időbe, mire felfogta el szavak értelmét. Csak az idejét vesztegeti. Mindössze arra kértem, hogy adja át a helyét. Miért volna ez kidobott idő? Hiszen udvariasan szóltam hozzá. Várjunk csak, nincs itt egy újabb szabály. Nem ezt kellene előbb tisztáznom. Ez esetben azonban a pincérnő valami hasznosabbat is mondhatna, mint hogy az időmet vesztegettem. Ehhez hasonló gondolatok suhantak át az elméjén. Végül hangosan is megkérdezte. Miért? Pillantott Kadzul a gyermeki ártatlansággal. A pincérnő egyenesen a szemek közé nézett. Azért, mert ez a nő. Egy kísértet, felelte szigorúan, amit mondott halálosan komolynak látszott, nem hazugságnak. Fumikó agyában egymást kergették a gondolatok. Kísértet? Egy valódi sóhajtozó, visítozó kísértet. Az a fajta, amelyik fűzfák alatt jelenik, meg nyaranta. A pincérlány úgy beszélt erről, mint egy tökéletesen normális jelenségről. Nem lehet, hogy félrehallottam amit mondott. Melyik szónak ugyanaz a hangzása, mint a kísérteté? Fumikó feje tele volt ezekkel a szavaros, gondolatokkal. A kérdés azonban, amit feltett, ismét a lényegről szólt. Kísértet? Igen. Viccel velem? Nem. Ez az igazság. A nő egy kísértet. Fumikó csak áltott hüledezve. Örült, hogy nem bonyolódott meddő vitába a kísértetek létezéséről. Annyiban hagyta a dolgot. Azt viszont mégsem fogadta el, hogy a fehér ruhás nő is kísértet. Nagyon is valóságosnak látszott. Nézze, tisztán, látja, fejezte be helyette Kadzu a mondatot. Fumikó teljesen összezavarodott. De hát, kinyújtotta a kezét a nő válla felé. Már majdnem megérintette, amikor Kadzu megerősítette. Meg is érintheti. Újfent készen állt hát a válaszszal. Fumikó megfogta a nővállát. Minden kétséget kizáróan valóságos vál volt, még a puha börtbe fedő ruha anyagát is érezte. Nem, sehogyan sem hihette, hogy a fehér nő kísértet. Szeliden elvette róla a kezét, majd könnyedén megint a nővállára fektette, és kadzu felé fordult. Látja, meg tudom érinteni, kísértetnek nevezni ezt a nőt, ezt fejezte ki a mozdulata. Kadzu-nak azonban arcizma sem rándult. Márpedig igenis kísértet. Tényleg? Kísértet? Fumikó tolakodóan a nő arcába bámult. Igen, felelte Kadzu ellentmondás nem tűrően. Képtelenség! Nem hiszem el! Nem volt hajlandó elfogadni a feltevést, hogy az óra előtt ülő nő kísértet. Más lett volna, ha látni látja, de nem tudja megérinteni. Csak hogy nem ez volt a helyzet. Igenis megérintette a nőt, akinek teljesen emberi lába volt. A könyv címéről ugyan soha nem hallott, ennek ellenére olyannak látszott, mint bármely más boltban kapható könyv. Mindez Fumikót különös elmélkedésre indította. Nem lehet visszamenni a múltba. Ez a kávézó nem tud visszavinni oda. Mindez csupán mesterkedés, hogy minél több vendéget csábítsanak ide. Ott van mindjárt az a számtalan bosszantó szabály. Ez az első akadály, amelyeket a vállalkozó szellemű vendégek eljárítanak. Ha ezek után sem adják fel a kísértetet, emlegetése a második számú akadály. A fehér ruhás nő csupán eljátsztésre szolgál. Ezek itt játszanak velünk. Fumiko egyre jobban belelovalta magát a gyanakvásba. Ha minden szemenszedett hazugság, hát lelkük rajta viszont akkor sem hagyom magam bolondá tenni. Úgy a fehér ruhás nőhöz fordult. Nézze, csupán rövid időről van szó, de nem volna kedves átengedni nekem a helyét? A nőnek azonban mondhatta. Olvasott tovább, mintha meg se hallotta volna. Fumikónak fölfort vére attól, hogy ennyire semmibe veszik, és váratlanul megragadta a nő felkarját. Hagyja abba, ezt nem szabad, kiáltott rá Kadzu. Nézze rám! Hagyja ezt abban, ne nézz levegőnek! Fumikó megpróbálta erőszakkal lerángatni a nőt a székről. Aztán megtörtént. A fehér ruhás nő szeme hatalmasra tágult és öldöklő pillantást vetett Fumikóra. Ő hirtelen százszort a súlyosabbnak érezte magát, mintha több tucat paplan zuhanna rá egymás után. A világítás félhomályossá vált a kávézóban, mint csupán gyertyák égnének, és nem evilági világi kísérteties jajongás töltötte be a helyiséget. Fumikó teljesen megbénult ijettében. Térdre rogyott és arcra borult. Mihez? Mi történik? Sejtelmesen volt róla. kadzu fensőbségesen csak ennyit vetett oda, amolyan megmondtam előre stílusban. Megátkozta magát. Fumikó először fel sem fogta az átokszó értelmét. – Hogyan? – nyögte. Arccal a padlóra borulva szemlátomást teljesen lett a láthatatlan erő, amely hatalmába kerítette. – Mi ez? Mi folyik itt? – megátkozta. Maga nem hallgatott rám, erőszakoskodott vele, ő pedig megátkozta magát, mondta kadzu, és ismét eltűnt a konyhában, ott hagyva padlón Fumikót. Fumikó nem láthatta kadzút távozó léptein eszét, azonban jól hallotta. Rettegést töltött el, mintha csak jeges vizet zúdítottak volna rá. Viccel velem! Nézz rám! Mit tehetek? nyögdécselte. Nem kapott választ. Összekoczant a foga. A fehér ruhásnő továbbra is villámló szemmel méregette, mintha teljesen kicserélték volna, és nem az előbbi csöndben olvasgató vendég lenne. Segítség! Kérem, segítsenek! Kiáltott ki a konyhába Fumikó. Kadzu, aki talán meghalotta a kiáltozását, visszatért. Rideg, elutasító volt a tekintete. Fumikó nem látta, hogy kávéval teli üvegkancsot tart a kezében. Hallotta a közeledő lépteket, de fogalma sem volt, mi körülötte. Előbb a szabályok, aztán a kísértet. Most meg ez az átok. Rémséges volt ez az egész. Kadzu sem adta tanújelét, hogy akar-e segíteni, vagy sem. Fumikó már azon volt, hogy torka szakadtából kiabál segítségért. Ebben a pillanatban azonban... Tölthetek még egy kis kávét? Kadzu kérdezte ezt a nőtől, mintha mi sem történt volna. Fumikó fúldoklott dühében. Nem elég, hogy Kadzu nem segít rajta rettenetes helyzetében, de a tetejében kávéval kínálja a fehér ruhás nőt. A dolog teljesen elképesztette. Jó, a csaj figyelmeztetett, hogy ez a nő egy kísértet. Rosszul tettem, hogy nem hallgattam rá. A szellem karját sem kellett volna ráncigálnom, hogy lerángassam a székéről. Viszont hiába kiált azom segítségért, a pincérnő fütyül rám, most pedig, mintha mi sem történt volna, kávével kínálja a fehér ruhást gondolta. Hangosan azonban csak annyit mondott. Mi ez? Rossz vicc? Ekkor azonban éteri, nem evilági hang felelt kadzúnak. Igen. Kérek szépen. A fehér ruhás nő válaszolt. Fumikó váratlanul azt érezte, hogy az iménti mázsás súly nem nehezedik rá többé. Ah! Megszűnt az átok. Fumikó immáron szabadon lélegzett, feltérdelt és mérgesen méregette kadzút. A pincérlány viszonozta a pillantását, amelyel mintha azt kérdezte volna, mondani akar valamit? A fehér ruhás nő a frissen kiöntött kávéba és folytatta az olvasást. Kadzú továbbra is úgy tett, mintha mindez tökéletesen természetes lenne. Visszatért a konyhába, hogy visszavigye a kancsót. Fumikó újból kinyújtotta a kezét, hogy megérintse a rémséges nő vállát. vértest volt. Ez a nő él, gondolta. Továbbra sem értett semmit, hiszen annyi furcsaság történt itt vele. Ha akarta volna, sem tagadhatta, hogy láthatatlan erőt aszította a földre. Esze és szíve ugyan értetlenül állt a történtek előtt, az ösztönei azonban pontosabban jeleztek. Mindez elég volt ahhoz, hogy táncot járjanak az idegei. Felállt és szédelegve a pult felé indult. Mire oda botorkált, Kadzu visszajött a konyhából. Tényleg szellem ez a nő? kérdezte Fumikó a pincérlánytól továbbra is összezavarodva. Igen, felelte Kadzu szavúan, és neki látott, hogy megtöltsa a cukortartót. Fumikót sokkolta, amit átért, hiszen először történt meg vele. Kadzu azonban nem egyszer látta. A hétköznapjai része volt, mint a cukortartó megtöltése. Ez szerint megtörtént, amit képtelenségnek hittem, morfondírozott tovább Fumikó. Ha a kísértetés az átok valóságos, akkor az lehet az időutazás is. Az átok teljesen megváltoztatta véleményét az utóbbiról, most már szilárdan hit benne. Volt azonban itt egy bökkenő. Az itt a kikötés, hogy a kísértet helyére kell ülnöm. Ő azonban rám sem hederít, gondolta. Erőszakkal sem rángathatom el, mert akkor megátkoz. Mit tehetek ezek után? Várnia kell, szólalt meg Kadzu, mintha olvasott volna a gondolataiban. Hogyhogy? Naponta egyszer, egyetlen egyszer a nő kimegy a mostóba. Egy kísértetnek szüksége van erre? Amíg kimegy, a helyére ülhet. Fumikó kadzura merett, ő pedig szavai megerősítéseképpen bólintott. Láthatóan ez volt a megoldás. Fumikó kérdéséről kadzu nem tudta eldönteni, őszinte kíváncsiságra élike mögötte, vagy poénkodás. Közönt mímelt tehát. Fumikó felsóhajtott. Egy pillanattal ezelőtt a szalmaszálba is belekapaszkodott volna. Most a kezében volt egy ilyen szalmaszál, és nem akarta elengedni. Egyszer olvasott valakiről, aki maroknyi szerencséjét kihasználva milliomossá küzdötte föl magát. Ő sem hagyhatja futni, amit elévetett a sors. Jó, akkor várni fogok. Kivárom. Rendben. Tudnia kell azonban, hogy a nő nem tesz különbséget nappa és éjszaka között. Nem baj, majd várok. Fumiko semmi szín alatt nem volt hajlandó elengedni a maga szalmaszálát. Mikor zárnak? Este nyolckor van záróra, de ha a várakozás mellett dönt, maradhat, amíg akar. Nagyon köszönöm. Fumikó a középső asztal mellé telepedett szemközt a fehér ruhás nővel. Karját összefonta a melkosán, és szuszogva szedte a levegőt. Igenis, megszerzem azt a széket, nézett mérgesen a fehér ruhás nőre, aki zavartalanul olvasott tovább. kadzu halkan felsóhajtott. Hello, üdv nálunk, mondta el Kadzu szokásos köszöntését. Egy nő állt az ajtóban. Kicsivel többnek látszott negyvennél. Koktake! A koktakénak nevezett nő tengerészkék kardigánt húzott ruhája fölé. Egyszerű váltáska volt nálak, kisé lihegett, mintha futott volna, még a kezét is a mellkasára szorította, mint aki kifulladt. Kösz, hogy hívtál, mondta, gyorsan hadarva beszélt. Kadzu mosolyogva megbiccentette a fejét, és eltűnt a konyhában. Koktake két-három lépést tett a bejárathoz legközelebb eső asztal felé, és megállt a Fusagi nevezetű férfi mellett. Ő azonban úgy tett, mintha észre sem venné. Fuszagi, mondta Koktake gyöngéden, ahogyan gyerekekkel szokás beszélni. Fuszagi először a füle sem mozdította, mint aki meg sem hallotta, hogy hozzászólnak. Mivel azonban mégiscsak érzékelte, hogy valaki a látóterébe került, üres tekintettel odafordult. Kogtak-e? motyogta, miután ráismert. Fura kifejezésült az arcára. Igen, én vagyok az, felelte kogtak -e tisztán csengő hangon. Mit keresel itt? Van egy kis pihenőidőm, gondoltam beugrom egy csésze kávéra. Á, értem, felelte Fuszagi, és ismét a magazinjába merült. Koktaké, mintha ez lenne a legtermészetesebb, leült vele szemben, miközben tovább nézte. fuszagi ez nem érdekelte, és tovább lapozgattott az újságban. Úgy hallom, mostanában gyakran jársz ide, jegyezte meg koktake és közben úgy vizsgálgatta a kávézó minden szegletét, mint aki először jár itt. Aha, mondta Fuszagi egyszerűen. Ez szerint megszerette ezt a helyet? No, nem különösebben. A tagadó válasz éppenséggel arról árulkodott, hogy Fuszagi tényleg szeret itt lenni. Ajkán halvány mosoly jelent meg. Várakozom, suttogta Kohtakénak. Mire? kérdezte ő. Fuszagi felé nézett, ahol a fehér ruhás nő ült. Várom, hogy otthadja a helyét, húzta ki kisfiús mosolyra a száját. Fumiko nem hallgatózott, de a kicsiny helységben mindent lehetett hallani. – Micsoda? – kiáltott föl meglepette, miután meghallotta, hogy Fuszagi ugyanúgy lesé, mikor megy ki a mostóba a nő, mert szintén a múltba készül. Kiáltására Koktake a hang irányába fordult, Fuszagi azonban, mintha meg sem hallotta volna. – Tényleg? – kérdezte Koktake. – Aha. Fuszagi mindössze ennyit válaszolt, és belekortyolt a kávéjába. – Istenem, másra sem volt szükségem, mint egy vetétásra dohogott magában Fumikó. Nyomban rájött, hogy ha mindketten a múltba vivő székre pályáznak, akkor ő hátrányban van. Amikor belépett a kávézóba, Fuszagi már itt volt. Ővé tehát az elsőbség. Fumiko udvariatlanságnak érezte volna, hogy elét tolakodjon. Mivel azonban a nő naponta csak egyszer ment ki a mosdóba, egy embernek volt esélye aznap. Ő azonban haladéktalanul vissza akart menni az időben. Képtelen volt elviselni a gondolatot, hogy még egy napot várnia kell. A váratlan fordulat láttán képtelen volt elrejteni az izgalmát. Oldalt hajolt, hogy meggyőződjön róla a fusz, valóban a múltba készüle. Ma próbált odaülni? kérdezte. Nem, ma nem. Ezek szerint nem tudott odaülni. Aha, vagyis nem. Ez a beszélgetés semmire nem vezetett. Nem oszlatta el a legsőtétebb félelmeit. Nem volt kérdés, hogy Fuszagi is arra vár, hogy a fehér ruhásnő kimenjen a mosdóba. Nagy pofon volt számára ez a felismerés. Csalódott képet vágott, és újra az asztalra borult. Az elkeserítő beszélgetés tovább folytatódott. Valamit rendbe akartán hozni? Na igen, motyogta Fuszagi, akadozva. Ez az én titkom, tette hozzá kis hallgatás után, és öntelten gyerekesen elvigyorodott. A maga titka. Aha. Noha Fusagi titkot emlegetett, koktake elmosolyodott, mintha valami kellemeset hallott volna, aztán átsandított a fehér ruhás nőre. Hm, nagyon úgy fest, hogy ma nem megy sehova, nem igaz? Fumikó nem számított erre a kijelentésre. Micsoda? Ösztönösen cselekedett, amikor fölemelte a fejét az asztalról, és pedig olyan hirtelen, hogy mozdulatta szinte hallható zajjal. Lehetséges, hogy ez a nő fel sem áll a székéről. Kadzu szerint naponta kimegy a mosdóba. Mivel azonban az az idegen nő, azt mondta, úgy néz ki, ma már nem megy sehová, lehetséges, hogy már volt. Nem. Nagyon remélem, hogy nem erről van szó. Magában ezért fohászkodott. Remegve várta hát, mit mond erre Fusagi. Talán tényleg így van, ismerte el készségesen. Ez nem lehet igaz. Fumikó szája elnyílt, mint a sikíteni akarna, de elnémította a döbbenet. Miért nem megy ki a vécére a fehér ruhásnő? Mit tudhat Kokta-ke? vágyott a kérdések tisztázására. Ugyanakkor azt is érezte, hogy nem törheti meg a hely varázsát. Mindig is azt vallotta, fontos, hogy felmérjük az adott helyzetet. kokta -e testbeszéde mindenestől azt üzente, maradj ki ebből, hogy... Pontosan miből, az nem volt világos. Tény és való, sajátos hely volt ez, ahol úgy látszik, nem látták szívesen az idegeneket. Fumikó megértette, hogy jobb, ha nem szólal meg. Ám de váratlanul, szóval mi lenne, ha elmennénk, mondta Kokta Kesszelid rábeszéléssel. Hogyan? nézett fel Fumikó. Ismét visszatért tehát a nagy lehetőség. Most nem törődött azzal, hogy járte már az illemhelyen aznap a fehér ruhás nő, vagy sem. A lényeg az volt, ha Fuszagi elmegy, ő vetétás nélkül marad. Amúgy, amikor Kokta-ke kijelentette, hogy a nő ma már nem megy sehová, Fuszagi menten egyetértett vele. Talán tényleg így van, mondta. Azt a szót használta, talán. Mondhatta volna éppenséggel, azt is mindenképpen kivárom. Fumikó egy percig sem kételkedett abban, hogy a férfi helyében ő kitartóan várakozna. Most minden idegszállával fuszagi válaszára várt, bár igyekezett nem túl mohónak látszani. A fehér ruhás nőt nézte. Persze, menjünk, mondta Fuszagi. Ez az egyszerű válasz nem borzolta föl Fumikó idegeit, ennek ellenére érezte, hogy földgyorsult a szívverése. Amint kiszad a kávédat, indulunk felelte, oktake e a félig telt csészére pillantva. Fuszaginak azonban a jelek szerint mindenképpen mehetnék jelett. Amúgy is kihült már a kávém, motyogta azután, ügyetlenül elpakolta a magazinját, a jegyzettömbjét és a tollát, majd felállt. Gyapjú fél az építőmunkások viselnek a solót, a pulthoz ment. Kadzu az időzítés nagy mestere épp ekkor lépett ki a konyhából. Fuszagi a kezébe adta a számlát. Mennyivel tartozom, kérdezte. Kadzu beütötte az összeget az ősöreg pénztárgép kattogó billentyűzetével. Fuszagi időközben beletúrt a táskájába. Megtapogatta az első és a hátsó zsebét. Egyáltalán minden fellelhető helyet, ahová eltehetett bármit. – Huh, fura! Nem tudom, hol a pénztárcám motyogta. Nagyon úgy festett a dolog, hogy nem hozta magával. Újra meg újra megnézte az előbbi helyeken, de a tárca nem volt sehol. Ezen láthatóan felhúzta magát, közel járt a síráshoz. Kokta-ke ekkor váratlanul elétolt egy pénztárcát. Tessék! Elnyűjt férfi tárca volt, szemlátomást degeszre tömték receptekkel. Fuszagi egy pillanatra rámerett. Nem úgy tűnt, hogy azt fontolgatja, elfogadja-e által felkínált tárcát, inkább, mintha ködülte volna meg a tudatát. Végül szó nélkül elvette a tárcát. Mennyi lesz akkor? kérdezte, és úgy tűnt bele az apró rekezbe, mint akinek ez a szokása. Koktaké nem szólt, csak állt a háta mögött, és nézte, hogyan fizet. 380 ilyen. Fuszagi elővette egy pénzérmét, és Kadzunak nyújtotta. Rendben, kaptam 500 jent. Kadzu elvette a pénzt, és betette a kasszába, amely csilingelve elnyelte. Kadzu elővette a fiókból a visszajárót. 120 jent adok vissza, mondta, és lelki ismeretesen Fuszagi kezébe adta a pénzt, meg a számlát. Köszönöm a kávét, morogta Fuszagi, és nagy vigyázva eltette a tárcába a visszajárót, majd a tárcát a táskájába sűjjesztette, szemlátomást elfeledkezett kohtak eljelen létéről, és az ajtó felé indult. Kogtak a jelek szerint egyáltalán nem háborította fel ez a viselkedés. Köszönöm, mondta ő is, és Fusagi után indult. Fúra egy pár, dűnyögte Fumikó. Kadzu leszette az asztalt Fusagi után, és ismét eltűnt a konyhában. Fumikó letört volt a rivális felbukkanása miatt, most azonban, hogy már csak ő és a fehér ruhás nő maradt a színen, megnyugodott, hogy közel a győzelem. Rendben, elment a vetétársam, gondolta. Már csak azt kell kivárnom, hogy ez a spiné fölkeljen a székén. A kávézónak azonban nem volt ablaka, hogy a napjárásából tudjon az idő múlására következtetni, és a három fali óra mindegyike más időpontot mutatott. Mivel vendégek jövés menése sem segítette, jócskán összezavarodott az időérzéke. El is szundított kissé. Időközben újra sorra vette az időutazás szabályait. Az első szerint kizárólag azokkal lehet a múltban találkozni, akik jártak a kávézóban. Nos, ez a kívánalom teljesült, hiszen ők ketten is itt váltak el goróval. A második szabály leszögezte, bárhogy próbálkozna is valaki a jelent, nem lehet megváltoztatni. Más szóval, még ha ő, Fumikó vissza is térne egy héttel korábbra, hiába könyörögne a férfinek, hogy ne menjen Amerikába, elutazásának ténye ettől mit sem változna. Fumikó nem értette, mire jó ez a szabály, ami ismételten fölháborította. Aztán mégiscsak beletörődött, hiszen a szabály, a szabály. A harmadik szabály kimondta, hogy egyetlen szék alkalmas csak időutazásra, az, amelyiken a fehér ruhás nő. Aki megpróbálja erőszakkal elkergetni, az pedig megátkozza. A negyedik szabály kikötötte, hogy időutazás közben tilos felállni a székről. Valamiért még a mosdóba sem lehetett kimenni. A hatodik szabály időkorlátot állított fel. Jobban meggondolva, Fumiko arra jutott, hogy nem ismeri ennek a részleteit. Fogalma sincs, mennyi ideig maradhat a múltban. Alaposan meghányta vetette magában ezeket a szabályokat. Hol azt gondolta, hiába való az egész vállalkozás, hol meg azt, hogy legalább kiöntheti a szívét gorónak. Végül is miért ne, ha úgysem változtat vele semmin? Addig rágódott ezeken a szabályokon, amíg az asztalra borulva el nem nyomta az álom. Fumiko a harmadik randélyukon értesült Goró álmairól. Barátja imádta a számítógépes játékokat, kivált az online játszható többszereplős szerepjátékokat. Goró nagybátyja egy ilyen nemzetközileg elismert játék a mágus hadsereg fejlesztői közé tartozott. Goróra kiskorától óriási hatással volt ez a nagybácsi. Rég dédelgetett álma volt, hogy belép majd a cégébe, a Tibgébe. Ennek azonban minimum két előfeltétele volt. 1. Legkevesebb 5 évi rendszermérnöki tapasztalat a gyógyászati iparban. 2. Egy újonnan megjelent, önállóan kifejlesztett játékprogram. A gyógyászatban ember élet múlhat a programhibákon. A számítógépes játékoknál azonban nincsenek végzetes hibák, mivel ezek a játékok kibocsátásuk után is frissíthetők. A tipgé másként gondolkodott. Azért írta elő a gyógyászati tapasztalatot, mert így a legjobb szakemberekhez jutatott hozzá. Amikor Goró erről az álmáról beszélt Fumikónak, még ő is nagyszerű lehetőségnek vélte. Mindössze azzal nem volt tisztában, hogy a TPG központja Amerikában van. A hetedik randin Fumikó épp Goróra várt, amikor kikezdett vele két alak. Jól néztek ki, Fumikót azonban nem érdekelték. Valójában olyan gyakran kellett visszautasítani a rámozduló pasasokat, hogy nagy gyakorlata volt ebben. Csak hogy most Goró is pont ekkor futott be. Fumiko azonnal odaszaladt hozzá, a két fickó azonban gúnyolni kezdte Gorót. Miért egy ilyen buzgó mócsingot választott, kérdezték Fumikót, akinek nem volt más választása, amit szóba állni velük. Goró lehajtotta a fejét és hallgatott, Fumiko azonban szembenézett a két aszfalt és azt mondta angolul nem tudjátok, milyen elbűvölő, majd oroszra váltott át. A legnehezebb feladatokat is magára vállalja. Ezután görögül folytatta. Roppant leleményes, számára nincs lehetetlen. Majd pedig olaszul. Azt is tudom, mennyi munkájába került, amíg kifejlesztette magában ezeket a képességeket. Ezt egy spanyolul elmondott érv követte. Jobban hat rám bármely férfinál. A tréfára japán mondat, tette föl a koronát. Ha értenétek, mit mondtam, veletek is randiznék. A két tahó csak állt bambán, aztán összenéztek és eloldalogtak. Fumiko sugárzó mosolyt villantott Goróra, ő pedig helyeslően bólintott. Természetesen feltételezem, hogy mindent értettél, közölte Fumikó ezúttal portugálul. Goró erre láthatóan zavarba jött, de tovább bólogatott. Tizedik találkozásukkor bevallotta, hogy soha nem járt még ilyen nővel. Á, akkor én vagyok az első, akit komolyan veszel, lélegzett fel Fumikó, mivel Goró most először mondta ki nyíltan, hogy ők járnak. Meg is lepődött, nagyon, hogy elszólta magát. Mondhatni, ez az estje jelentette kapcsolatuk kezdetét. Fumikó nem tudta, mennyi ideig arhatott. A fehér ruhás közben hirtelen letette a könyvét és felsóhajtott. Fehér zsebkendőt vett elő, szintén fehér retiküljéből, majd lassan fölállt, és az illemhely felé indult. Mivel Fumikó még aludt, ezt nem vette észre. Ekkor kadzújott elő hátulról. Talán még nyitva is tartottak, mert még rajta volt itteni egyenruhája. Fehér ing, fekete csokornyakkendő, mellényke, fekete pantalló és pincérnőkötény. alatt letakarította a fehér ruhás nő asztalát, odaszólt Fumikónak. – Asszonyom! Asszonyom! – Mi az? – ült fel riadtan Fumikó. Hunyorogva, céltalanul forgatta a fejét. Végül a nő üres helyét látva leesett a tantusz. – Ó! – átülhet a székre! – át akar ülni! – de még mennyire! – felelte. Sietve felállt a helyéről, és a székhez lépett, amely visszaröpítheti a múltba. Közönséges széknek látszott, nem volt rajta semmi rendhagyó. Ahogy ott állt sóvárogva, felgyorsult a pulzusa. Miután megemésztette azt a sok szabályt, és túlélte az átkot, zöld utat kapott egy kis időgutazáshoz. Rendben, egy hetet szeretnék visszamenni az időben. Nagy levegőt vett. Vadul dobogó szívvel óvatosan a szék, és az asztal közé nyomakodott. Ahogy letette magát az ülésre, izgalma a tetőfokára hágott. Akkor a hével ült le, hogy kis hiám visszapattant. Rendben, akkor egy hetet megyek vissza, kiáltotta. Várakozva nézett körül a kávézóban. Mivel nem voltak ablakai, nem lehetett tudni, nappal van-e vagy éjszaka. Kétségbe esetten hordozta körbe a tekintetét, hogy árulkodó jelek után kutasson, már is a múltba kerülte. De szemernyi különbséget sem sikerült felfedezni a korábbi állapothoz képest. Ha az már a múlt lenne, goró is itt lenne, gondolta. Ő azonban nem volt sehol. Nem mentem vissza, vagy mégis motyogta. A jelek szerint azonban ez eddig nem következett be. Bolond voltam, hogy hittem ebben a dajka mesében szitta magát. Már épp kezdett volna dühöngeni, amikor megjelent mellette kadzu egy ezüst tálcával, amelyen ezüst kannát és fehér csészét egyensúlyozott. Még nem mentem vissza, tört ki Fumikó. Kadzuszokott közönnyével nézett rá. Van még egy szabály, közölte hidegen. A fenébe is, még egy. Úgy látszik, nem elég leülni erre a székre ahhoz, hogy visszamehessen az ember a múltba, gondolta Fumikó. Torkig volt ezzel a sok megkötéssel. Újabb szabály, méltatlankodott holott, voltak éppen megkönnyebbült. Hiszen ez azt jelentette, hogy nincs veszve minden, még mindig visszamehet az időben. Kadzu tovább magyarázott és fütyült Fumikó lelkiállapotára. Most mindjárt kitöltök egy csésze kávét, mondta a pincérlány, és Fumikó elé helyezte a kávés csészét. Kávét? Miért éppen kávét? A múltban töltött idő ekkortól veszi kezdetét, folytatta Kadzu, nem törődve Fumikó kérdésével. Ezt ő kissé furának érezte, ugyanakkor kezdett megnyugodni. Azelőtt kell visszatérnie, mielőtt a kávé kihűl. Fumikó nyugalma egy pillanat alatt semmi vélet. Micsoda? Csak olyan rövid ideig maradhatok? Ez az utolsó és egyben legfontosabb szabály, szögezte telekadzu. Meddig mondja még? Fumikó a legszívesebben már belevágott volna. Túl sok itt a szabály, morogta, miközben kézbe vette az elé helyezett kávéscsészét. Nem volt rajta semmi különleges. Mindössze egy üres csésze volt, egyelőre kávé nélkül. Fumikó azért jóval hűvösebbnek érezte a tapintását, mint a közönséges porcelánnak. Figyel, rám szólt rá Kadzu. A múltba visszatérve ki kell inni az összes kávét, mielőtt kihűlne. Uf, nem igazán szeretem a kávét. Kadzu szeme elkerekedett, és egészen közel hajolt hozzá, hogy csak nem az óra hegyéhez ért az arcával. Már pedig ezt a szabályt muszáj betartania, mondta. Azt mondja? Ha megszegi, szörnyű dolgok történhetnek magával. Mifélék idegeskedett fumikó? Nem, mintha nem számított volna valami hasonlóra. Az időutazás eleve ellent mond a természet törvényeinek, ami érthető módon kockázattal jár. Ugyanakkor nem hitte el, amit Kadzu mondott. A célszalag hirtelen megint távol került tőle. Nem, mintha ki akart volna hátrálni ebből az egészből, azok után, amit végigcsinált érte, te azért rosszat sejtve nézett katzú semeközé. Mit történne? Ha nem iszom meg az összes kávét, mielőtt kihűl, ha nem iszom meg, mi van akkor? Akkor maga lesz az a kísértet, aki örökké ezen a széken ül. Fumikó köpni nyelni nem tudott ilyetében. Ezt komolyan mondja? Az a nő, aki idáig itt ült, ő is megszegte a szabályt? Igen. A halott férjével találkozott, és bizonyára elfeledkezett az időről. Mire föleszmélt, már kihűlt a kávéja. És kisértetté lett? Igen, veletek ad Ez a dolog veszélyesebb, mint hittem, gondolta Fumikó. Rengeteg bosszantó szabály van itt. Már az sem semmi, hogy kísértetet lát az ember, aki megátkozza. Ezúttal azonban többet veszthetett. Rendben, visszamehetek a múltba. Ott azonban csak rövid ideig maradhatok, amíg a kávém ki nem hűl, morfondírozott. Fogalmam sincs mennyi időt ez, de úgy sejtem nem tart sokáig. Minden esetre... Addig azért kihatom a kávémat, akkor is, ha borzalmas az íze. Emiatt tehát nem kell aggódnom. Ha mondjuk mégsem innám meg, és szellemé változnék, az tényleg ciki lenne. Másfelől ugye, ha nem változtathatom meg a jelent, erre sem kerülhet sor. Nem nyerek, de nem is veszthetek semmit. Ha azonban mégiscsak kísértet lenne belőlem, az határozottan veszteség. Elbizonytalanodott. Minden kétsége újra visszatért. A legnagyobb félelme az volt, hogy a kávé lehet borzasztó ízű, neki mégis meg kell innia. Mi van, ha bors lesz benne, vagy vasszabi? Hogy tudok egy egész csészével meginni belőle? Megrázta a fejét, hogy kiszakadjon félelmei közül. Rendben, szóval akkor meg kell innom a kávét, mielőtt kihűl. Igen. Összeszedte magát és megacélozta az akaratát. Kadzu közönyösen állt mellette. Ha most visszalépnék, akkor is ugyanilyen maradna, gondolta Fumikó. Behúnyta a szemét, ökölbeszorította a kezét, az ölébe tette, és mélyeket lélegzett, hogy megnyugodjon. Készen állok, jelentette véve magán, és Kadzu szemek közé nézett. Kérem, töltse ki a kávét. Kadzu helyes lembicentet, majd jobb kezével felvette a tálcáról az ezüst kannát, és illedelmesen fumikóra pillantott. Ne felejtje tehát, okvetlenül így, aki a kávét mielőtt kihűl, suttogta. Ezzel lassan, higgadtan kitöltötte a kávét a csészébe. A testtartása közönös volt, légies, finom mozdulatai azonban, mintha ősi szertartás előírásait követték volna. Ahogy felszállt a gőz, minden eltorzult és remegett az asztal körül. Fumikó félni kezdett és behúnta a szemét. Ám így is egyre inkább elhatalmasodott rajta az érzés, hogy ő maga is remegő párává foszlik. Továbbra is ökölbeszorította a kezét. az így megy tovább, nem találok magamra sem a múltban, sem a jelenben. Egyszerűen elpárolgok gondolta. Rettegése közben felidézte magában az első randit goróval. Két évvel korábban tavasszal történt. Fumiko 26, Goró 23 éves volt akkor. Fumiko az egyik ügyfele cégénél dolgozott kiküldetésben. Gorót is ide küldte egy másik vállalat. Fumiko volt a projekt vezetője, ő irányította a vendég Soha nem hallgatta el, ha nem tetszett neki valami, akár egy idősebb kollégának is a szemébe mondta. Sokat is veszekedett mindenkivel, fiatalokkal és öregekkel egyaránt. Róla azonban soha senki nem ejtett egyetlen rossz szót sem. Nagyra tartották őszinte becsületes jellemét és hatalmas munkabírását. Noha, Goró három évvel fiatalabb volt nála, bárki harmincasnak nézhette. Az igazat meghalva a kissé koravénnek hatott. Fumikó is idősebbnek nézte magánál, és ennek megfelelő tisztelettel bánt vele. És noha Goró volt a legfiatalabb a csapatában, neki volt a legtöbb esze. Magasan képzett mérnökként csöndben tette a dolgát, és még Fumikó is megbízhatónak tartotta. Idővel a projekt a végéhez közeledett. Ekkor azonban veszélyes programhibát fedezett föl a csapat, közvetlenül a leszállítás határideje előtt. A gyógyászati programokban már csekélynek tetsző hiba is végzetes lehet. Ebben az állapotában nem lehetett leszállítani a szoftvert. Egy ilyen hiba megtalálása azonban néha van olyan nehéz, mint egy csepp tintát eltávolítani egy 25 méteres húszómedencéből. Nem csupán ijesztő és nehéz feladat volt ez, de idő sem maradt rá. Programvezetőként a termék átadásának felelőssége fumikót terhelte. Egyetlen hét volt hátra a határidőig. Mindenki egyetértett abban, hogy a hiba feltárása minimum egy hónapot vesz majd igénybe, ezért a csapat beletörődött a késésbe. Ezt Fumikó sem gondolta másként. E jókora felfordulás közepette, Goró eltűnt a telephelyről, senki nem tudta hová, nem lehetett elérni. Nem csoda ezek után, hogy hamarosan lábra kapott a plegyka, miszerint az egész goró hibája, aki nyilván elbújdosott szégyenében. Ezeknek a rágalmaknak természetesen semmiféle konkrét alapjuk nem volt. De ha már valaki nyakába kellett varni a hibát, miért ne ő legyen a bűnbak? Távollevőként ő mutatkozott a legalkalmasabbnak arra, hogy elvigye a balhét. Fumikó is rágyanakodott. A negyedik napon azonban Goró megjelent azzal, hogy megtalálta a hibaforrását. Borot fálatlan volt és mozdatlan. ezért azonban már tényleg senki nem ítélte el. Kimerült ábrázata alapján sejteni lehetett, hogy aludni is keveset alhatott. Távol a csapat végérvényesen feladta a hibakeresését. Egyedül neki volt ehhez elég kitartása, és meg is oldotta a problémát. Mondhatni csodával határos módon. Azzal, hogy ismeretlen helyre távozott, megsértette a cég alapszabályzatát. Elkötelezettsége a munkája iránt mégis nagyobb volt akár melyik munkatársáénál, és ott aratott sikert programozóként, ahol mindenki más csődöt mondott. Miután Fumikó kifejezte őszinte háláját az odaadásáért, és elnézést kért, hogy egyetlen pillanatra is meggyanúsította, Goró rámosolygott a fejet nőre. Rendben. Mi lenne, ha meghívnál egy kávéra? kérdezte. Fumiko ebben a pillanatban szeretett bele. Miután sikeresen teljesítették a határidőt, és mindenki hazament a cégéhez, Fumikó csak ritkán látta viszont Gorót. Ennek ellenére folyton ürügyet keresett, hogy elhívja, hogy mondta kávézni. Goró zárkózottalkat volt. Amikor dolgozni kezdett valamin, az egész világ megszűnt létezni számára. Fumiko akkor értesült arról, hogy a szerepjátékot gyártó Tip G. Amerikában működik, amikor felment Goró lakására. Aggodva látta, milyen lelkesen beszél Goró erről a vállalkozásról. Ha valóra válik az álma, vajon mit választ majd a karriert, vagy engem? gyötrődött. Nem szabad erre gondolnom, nem hasonlítható össze ez a kettő, nyugtatta aztán meg magát. De az ördögbe is. Főnökként világosodott meg előtte, mekkora veszteség lenne ez neki. Egy idő után már nem is kínoszta magát Goró érzéseinek mérlegelésével. Telt múlt az idő, ezen a tavaszon Goró végre állásajánlatot kapott a tipgétől. Valóra vált az álma. Fumikó aggodalma beigazolódott. Goró Amerika az álma mellett döntött. Fumiko egy hete értesült erről ebben a kávézóban. Most kinyújtotta a szemét, mint aki álomból ébred. Többé nem érezte magát gőzként kavargó, testetlen szellemnek. Kezdte visszanyerni annak tudatát, hogy vannak végtagjai, amelyeket az imént még elveszettnek vélt. Szarongva végig a testét és az arcát. Megvolt minden. Miután magához tért, egy férfi ült vele szemben, aki nem győzött csodálkozni különös viselkedésén. Minden jel szerint Goró volt az. Ő, akinek Amerikában kellett lennie, ott ült fumikóval szemben. Most jött rá, hogy ez tényleg a múlt. Nyomban azt is megértette, mint csodálkozik Goró. Nem volt kétséges, az egy héttel ezelőtti időhöz tért vissza. A kávézó belseje is ugyanolyan volt, mint egy hete. A Fusaginak nevezett vendég az ajtóhoz legközelebb eső asztalnál táborozott, előtt a szétteregetett magazinnal. Hirai a pultnál foglalt helyet, és Kadzu is ott állt. A korábbi asztaluknál maga Goró ült. Egyedül Fumikó nem volt a helyén, neki a bűvös szék jutott. Egy hete azonban szemközt ült Goróval. Most is szemben maradt vele, de egy asztalnyi távolságban. Olyan messze van tőlem, gondolta. Különben nem csupán a távolságról volt szó. Ez az ültetési rend teljesen természetellenes volt. Nem csoda, hogy goró olyan meglepett képet vágott. Akár mennyire elcsodálkozott, azonban Fumikó nem állhatott fel a székéről, hiszen az egyik szabály pont ezt tiltotta meg. Mi lesz, ha megkérdi, miért nem ülök közelebb hozzá? Mit mondok akkor, ilyet meg. Hú, már ennyi az idő, ne haragudj, de mennem kell, mondta most Goró. Bármennyire meglepetnek is látszott, bárhol ült is, ugyanazokat a szavakat használta, mint egy hete. Ez is az időutazás íratlan szabályaik közé tartozhatott. E szavak pontosan tájékoztatták Fumikót arról, milyen időponthoz tért vissza. Á, semmi gond, mondta. Most sincs több időd, ugye? Ne fájjon ezért a fejed, nekem sincs sok időm. Micsoda? Ne haragudj! Ezúttal sem jutottak azonban egyről a kettőre. Noha jól ismerte a körülményeket, Fumikó továbbra is zavarban volt. Elvégre is most először kalandozott az időben. Mi van? Hogy időt adjon magának, amíg lecsillapodik, beleívott a kávéjába. Közben Goró arcát fürkészte. Jaj nem, ez a kávé már is langyos. Egy-kettőre kihül. rémüldözött. Akár egyszerre is leguríthatná ilyen langymelegen. melegen. Nem számított erre az akadályra. Mérgesen kadzura nézett, aki szintén jelen volt. Gyűlölt az örökös közönyéért. És ez még nem volt minden. <tosz> ez piszkosul keserű. Annál is keserűbb volt, mint ami ennek elképzelte. Életében nem ivott még ennyire keserű kávét. Goró hüledezve nézte a kifakadását. Jobb szemöldökét dörgölve az órájára pillantott. Az idő miatt nyugtalankodott. Fumikó mostanra értette ezt, neki is sietnie kellett. Valami fontosat szeretnék mondani, hadarta, és jókora adag cukrot kanalazott a kávéjába az előtt álló cukortartóból. Igen, ráncolta összegoró a homlokát. Fumiko nem tudta, hogy azért, mert túl sok cukrot tett a kávéba, vagy mert Goró per pillanat nem óhajtott lelkízni. Úgy értem, meg szeretném ezt beszélni veled. Goró megnézte az óráját. Egy percet kérek. Fumiko beleívott a megédesített kávéba. Bólintott, mert már elfogadhatónak érezte az ízét. Mielőtt megismerte Gorót, nem is kávézott. Mostani pepecselése a cukorral és a tejjel fanyar mosolyt, csalt a férfi ajkára. Hé, ez nagyon fontos, te meg jót derülsz itt rajtam. Mmm, nem, dehogy, dehogy nem, ne is tagad! Rá van írva az arcodra, harciaskodott Fumikó. Mentem meg is bánta, hogy vakvágányra terelt a beszélgetést. Mennyit küzdött azért, hogy visszatérjen a múltba, és tessék, ugyanott köt ki most is, mint egy héttel korábban. Megint elüldözi Gorót a gyerekes duzzogásával. A férfi felállt a székéről. Izgatottnak látszott, odaintette magához a pult mögött posztoló kadzut. Elnézést, de fizetek, mennyi lesz? És a számláért nyúlt. Fumikó tudta, hogyha nem lép közbe, azonnal Goró leperkálja a pénzt és távozik. Várj! Semmi gond, hagyjuk ezt ennyiben. Nem ezért jöttem. Tessék! Ne menj el, sikította belül Fumikó. Miért nem beszélted ezt meg velem? Nem akarom, hogy elmenj. Nos, hát, tudom, milyen sokat jelent neked a munkád. Nincs okvetlenül ellenemre, ha elmész Amerikába. Nem ellenzem tehát. Azt hittem, örökre együtt maradunk. De legalább... Vagy csak én hittem egyedül? Jó esett volna, ha beszélsz erről nekem. Tudod. Rohadtul megalázó tud lenni, ha ennyire semmivel vesznek. Holott én tiszta szívből. Én csak tudod, hogy van ez. Szerettelek. Úgy érzem, kihagytál a dolgaidból. Goró kérdően nézett rá. Azt akartam tehát mondani, hogy nem mintha bármi is változtatna. Fumiko úgy tervezte, hogy nyílt kártyákkal játszik. Végül is nem volt veszteni valója. Mégsem bírta kimondani az érzéseit. Úgy érezte, hogy ezzel a verességét is beismerni? Szégyelte is volna magát, ha F féléket mond. Mit választasz, a munkádat vagy engem? Végtére is, mielőtt Gorót megismerte, neki is mindig a munka volt az első. Nehezen vett volna hát a szájára egy ilyen mondatot. Különben sem akart úgy beszélni, mint egy átlagnő. Kivált, amikor egy nála három évvel fiatalabb pasasról van szó. E végre neki is van büszkesége. Talán még irigyelte is gorót, amiért megelőzte a karrierje építésében. Nem beszélt hát őszintén, amúgy is túl késő volt már ehhez. Rendben, menj el akkor. Úgyis mindegy, mit mondok, téged semmi sem állíthat meg. Menj! El, Amerikába. Ezzel kiírta a kávé maradékát. Puh, hova. Amint a csésze kiürült, újra szédülni kezdett. Ismét hullámzó csillámló gomolygás vette körül. Egészen pontosan miért is jöttem vissza? Kezdett el már is rágodni a történteken. Mindig is azt gondoltam, hogy nem én vagyok neked az igazi, jelentette ki goró. Fomikó nem tudta, miért mond ilyeneket. Amikor meghívtál egy kávére, megfogadtam, hogy nem szeretek beléd, tette hozzá a férfi. Hogyan? Azért, mert van nekem egy ilyen... Egy ilyen goró végigfuttatta ujjait a homlokába fésült haján. Ahogy a haját félrehúzta, jókora égési forradás vált láthatóvá, amely a jobb szemöldökétől a jobb füleig húzódott. Mielőtt veled találkoztam, azt hittem, visszataszítónak találnak a nők. Még megszólítani sem mertem őket. És ez. ez. ez azután is tartott, miután találkozgatni kezdtünk. Engem soha nem zavart kiáltotta volna Fumikó, de addigra egy év a gomolygással, és szavai nem értek el Goróhoz. Attól féltem csak időkérdése, hogy feltűnik a színen egy előnyösebb külsejű fickó. Ez képtelenség, hogy gondolhattad ezt? Mindig is azt hittem, hogy nem mondd tovább, butaság. Fumikót egészen megdöbbentette ez a vallomás. Először hallotta, mégis sok mindent megmagyarázott. Minél jobban szerette ugyanis Gorót, és minél többet gondolt a házasságra, annál inkább érezte valamiféle láthatatlan akadály jelenlétét. Mikor megkérdezte Gorót, szereti-e, ő némán bólintott, de sosem mondta ki a bűvös szót. Szeretlek. Néha, amikor együtt mentek az utcán, Goró bocsánat kérőn lesütötte a szemét, és megtapogatta a jobb szemöldökét. Azt is mindig észrevette, hogy a férfiak a nyálukat csorgatják Fumikó láttán. Nem kellett volna ezen fennakadnia. Fumikó már bánta a saját gondolatait. Teste lelke egyetlen kavargó érzéssé vált. Mindez a legjobban a szédülésre hasonlított. Goró addigra felvette az asztalról a számlát és a kasszához ment, egyik kezében a sporttáskával. Semmi nem fog megváltozni a jelenben, de jól is van ez így. Goró jól döntött. Az álma megvalósítása többet jelent neki, mint én. Azt hiszem, le kell mondanom róla. Elengedem, és teljes szívemből a sikerért szorítok. Már épp behunta a vérágaz szemét, amikor mit hallott? Három év múlva. Ezt Goró mondta neki háttal. Kérlek. Várj rám három évet. Akkor visszatérek. Igérem. Halka mondta ez, de a szűk kis helyiségben így is elért Fumikóhoz a hangja. Amikor visszajövök. Goró megszokásból ismét megérintette a homlokát a jobb szemöldöke fölött. A folytatást azonban már túl halkan motyogta el. Fumikó ezért nem hallhatta. Igen? Mit mondtál? Ebben a pillanatban Fumikó tudatta csillámló párába foszlott szét. Még utoljára látta goró arcát, mielőtt kilépett volna a kávézóból. A másodperc egy tört részéig tartott az egész, de csodálatos volt a mosolya. Akkor mosolygott így, amikor azt mondta, Mi lenne, ha meghívnál egy kávéra? Magához térve Fumikó egyedül ült a széken a kávézóban. Úgy érezte magát, mint aki álomból ébred. Mindazonáltal üres volt előtte a kávés csésze. Szájában még érezte a cukor édes ízét. Ekkor tért vissza a mosdóból a fehér ruhás nő. Amikor meglátta székinek bitorlóját, némán fölé hajolt. – Menjen innen! – mondta hátborzongató halk erélyességgel. Fumikó ijetten rezzent össze. Bocsánat, bocsánat, dadogta, és felkelt a székről. Az álomszerűség érzése továbbra sem hagyta el. Tényleg a múltban járt volna? Az időutazás nem változtatja meg a jelent, ezért tökéletesen helyén való volt, hogy semmi különöset nem érzékel. A konyhából kávé illat szállt felé. Oda nézett. Kadzu jött elő, friss csésze kávét hozott ki tálcán. Úgy ment el a tébláboló fumikó mellett, mintha mi sem történt volna. A nő asztalához érve elvette onnan fumikó csészéjét, és letette helyére az ujjat. A fehér ruhás nő köszönetképpen megbiccentette a fejét, és ismét a könyvébe mélyedt. Kadzu már is indult vissza a pulthoz, de azért elhaladtában odavetette a kérdést fumikónak. Na, hogy ment? Fumikó most hitte el igazán, hogy tényleg járt a módban, tényleg visszatért ahhoz az egy héttel korábbi naphoz. Ha viszont így történt, csak arra gondoltam, kezdte, igen, mindez nem változtatja meg a jelent, ugye? Ahogy mondja. Mi van azonban a későbbiekkel? Nem értem, mire akar kiukadni. Úgy értem, úgy értem, mi a helyzet a jövővel? tette fel a kérdést Fumikó. Kadzu egyenesen a szeme közé nézett. Nos, az még előttünk van. Szerintem csak magán múlik. Ezt mondván most először mosolyodott el. Fumikó szeme megcsillant. Kadzu megállt a pénztárgép előtt. Kávé késő éjszakai feláral az összesen 420 ilyen, mondta csöndesen. Fumikó bólintott, és ő is a kassza felé indult. Könnyen vitte a lába. Miután kifizette a 420 jent, kadzu szeme közé nézett. Köszönöm, mondta, és fejet hajtott. A kávézóban körülnézve ismét meghajolt, nem valaki felé, hanem mindenkinek címezve. Aztán kisietett. Kadzú közönösképpel számolt el a pénzt a kasszába, mintha semmi rendhagyó nem történt volna. A fehér ruhás nő becsukta a könyvét, és halványan elmosolyodott. Szerelmesek. Ez volt a címe.